Еней пробуркався, схопився, і духом моторніший став, водою Цібурською умився, бога молитви прочитав, вилів два човни знаряджати і зухарями запасати, і воїнів туди саджать. Як млость пішла по всьому тілу, свиню уздрів під дубом білу і тридцять білих поросят, звилів їх зараз поколоти і дать юноні на обід, щоб сей жертвою свиноти себе і збавити от бід. Потім в човни митнувсь хутенько, поплив по тібру вниз гарненько, к евандру помичі Ліси, вода, піски зумились, які два човни пустились з одвагою по тібру плить. Чи довго плив веней, не знаю, а до Евандра він доплив. Евандр по-давньому звичаю, тогді б для праздника курив. З аркадянами веселився, над варенухою трудився, і хміль в їх головах бродив. І тільки що човни уздріли, то всі злякалися без міри. Один к троянцям підступив. Чи по неволі? «Чи по волі?» – кричить аркадський їм горлень. Родились в небі чи? Чи долі? Чи мир нам везете? Чи брань? Троянець я, Еней одважний, латинців ворога я присяжний». Еней, так що?» – не закричав. «Ідук Евандру погостити, на перепутті отпочити. Евандр цар добрий я чував». Евандр, син Палант вродливий, к Енею зараз підступив, отдав поклон дружолюбивий, до батька в гості попросив. Еней з Палантом обнімався і в його приязнь заставлявся, потім до лісу почвалав, де гардував Евандр з попами, за старшиною і панами, Еней в Евандрові сказав, «Хоть ти грек та цар правдивий, тобі латинці вороги, я твій товариш буду щирий, латинці і мені враги». Тепер тебе я суплікую. Мою уважить долю злою і постояти за троян. Я кошовий еней троянець. Скитаюсь по миру, мовланець, по всім, товчуся берегам. Прийшов до тебе на одвагу, не думавши, як приймиш ти, чи буду пити мед, чи брагу, чи будемо ми собі брати. Скажи і руку на... Завдаток, котора, бач, не трусить схваток, і самих зліших нам врагів. Я маю храбру дружину, терпівши гіркою годину от злих людей і від богів. Мені найбільше доїдає рутульський Турн, собачий син. І лиш гляди, той влучає, щоб згамкати мене, як билин. Так лучше в сажівці втоплюся і лучше очкуром вдавлюся, ніж Турнові я покорюсь. Фортуна не в його кишені, Турн побував у мене в Жмені. Дай поміч. Я з ним потягнусь. Евандер мовчав і прислухався. Слова Енеєві ковтав. То ускрутив, то сміхався. Енеєві одвід цей дав. Еней Анхізович, сідайте. Турбації не заживайте, Бог милостив для грішних всіх, дамо вам віски в підпомогу, і провіанту на дорогу, і грошеняток з якийсь сміх. Не поцурайтесь хлібосолі, борщу скоштуйте галушок, годуйтесь. Кушайте доволі, а там з труда до подушок. А завтра, як почне світати, готове військо виступати, куди ви скажете в поход. За мною не буде установки, я з вами не роблю умовки, люблю я дуже ваш народ. Готова страва вся стояла, спішили всі за стіл сідати, хоч деяка позастивала, що мусили підігрівати. Просіл не з ушками, з грінками, і юшка з хляками, з кишками. Телячий лизень тут лежав, ягни і дософорку кури, печені разної тригури. Багацько ласи хто ж потрав. Де їсть це смачно, там і п'ється. От земляків я так чував. На ласеє куток найдеться, еней своїми не дрімав. І правда, гості доказали, що жить вони на світі знали. Пили за жизнь, за упокой. Пили здоров'я батька з сином і голь-голь-гольму клин за клином, кричать заставив на розстрой. Троянці п'яні розбрехалися, чванилися безпу... За Аркадінками женихались, хто так, а хто й не шуття. Евандер точив гостям розкази, хвалив Іракові прокази, як злого кака він убив, які і как робив розбої, і що для радості такої, Евандер і празник учредив. Сікночі так перепилися, держались ледве на ногах. І на ніч в город поплилися, які і ти були в селах. Еней в кирею замотався, на задвірку хропти уклався, Евандер ж в хату рачки ліз. І там, під прилавком зігнувшись і цупко в бурку завернувшись, захріп старий во весь свій ніс. Як ніч покрила пеленою тверезих п'яних всіх людей, як хріпаний від перепою, забувши обіді своєї. Венера без спідниці, боса в халатику, просто волоса к під тюбцем ішла. Вона тайком к вулкану кралась, неначе з ним і не вінчалась. Мов жінкою не його була, а все то хитрость є ще ноча, новинкою, щоб підмануть. хоч гарно як, а все охоче, і ще гарнішою, щоб будь. Венера пазуху порва, і так себе підперезала. Що вся на виставці була, косинку нарошно згубила, груднину так собі одкрила. Що всякого бзума звела. Волкан ковальтог дітрудився, за весь блискав, кукував, оздрів венеру, затрусився і з руки молоток упав. Венера зараз отгадала, що в добрий час сюди попала. Вулкани в губи зараз черк. На шию вскочила, повисла, вся опустилась, мов окисла. Білки підлоб. І світ померк. Уже вулкан розм'як, як ваша Венера, те собі на ус. Заділо, ну, бере бач наша, тепер під його підоб'юсь. А вулкасю, милий і родливий, мій друже, вірний справедливий, чи дуже любиш ти мене? О, «Люблю, люблю, божусь кліщами, ковадлом, молотом, мі міхами. Все рад робити для тебе». І прилабузнився до кіпріди, як до просителя писець. Їй корчив разні милі види, щоб достати собі ралець. Венера зачала благати і за енеечка прохати вулкан йому, щоб допоміг. Енеєві зробив зброю і сталі, міді, золотую, таку, щоб ніхто не зміг. «Для тебе, ох, моя теплітко!» Вулкан, затихившись, сказав, «Зроблю не зброю, Чудо рідко. Ніхто якого не видав. Палаш шишак, панцир з щитом, Все буде золотом покрито, як тульські кабатирки. Насічка з черню з образками, із кунштиками, і словами. Скрізь будуть кольця дзвінки. А що ж не так тепер буває проміж жінками і у нас? Коли чого просити має, то добре, отгадаю, час. І чоловіку пригніздиться, прищулиться, приголубиться, цілує, гладить, тить і всі сустави розшубує, і міском так завередує, що сий для жінки все творить. Венера в облако увившись, махнула в пафос отдихать. Отсіх в світелці зачинившись, себе там стала розглядати. Краси пом'яті розправляла, волосі кудрі кудрізовувала, ну п'ятна водами мочить. Венера, як правдива мати, для сина рада все віддати з вулканом рада в кузні жить. Вулкан до кузні дочвалавши, будить зачав всіх ковалів. свинець, салізо, Мід зібравши все гріти зараз, і звелів. Міхи пристрашні не димають, огонь великий розпаляють, пішов, тріск, стук от молотів, волкам потії трудиться, всіх лає, б'є, пожа яриця, роботі приганя майстрів. І сонце злізло височенько. Уже час сьомий ранку був, уже закушував смачненько, хто добре пінною легнув, уже онагри захрючали, ворони, горобці кричали, сиділи в лавках крамарі, картьожники вже спать лягали, фіндюр щоки підправляли, в суди пішли секретарі, а наші з хмелю потягались. Вчорашній мордував їх чат, стогнали, харкали, смаркались, ніхто не був і світу рад, не дуже рано повставали і льодом очі протирали, щоб освіжитись не часок. Потім взялись за оковиту і скликали річ посполиту поставить, як іти в поход». Тут скілько сотень одлічили, аркадських жувавих парубків, і вратники їх назначили, дали їм в сотники панів. Дали значки їм з хоругвою, бунчуки, бубни з булавою, з писів, мушкетів, палащів, на тиждень сали з сухарями, барильці з срібними рублями, муки, пшона, ковбас, коржів. Евандр Паланта підозвавши, такі слова йому сказав. «Я, раць Енею в поміч давши, тебе начальником назвав». А доки в паці будеш грати з дівками день і ніч ганяти і красти голубів у всіх? Одважний жит грішить і в школі, іди лиш, послужи на полі, ледащо син. То батьків гріх. Іди, служи, годи Енею. Він знав воєнне ремесло. У храбростю своєю своєї вопрічнею попав число. А ви, аркаці, ви труси. Давайте всім і вниз, і вуси. Палант мій, ваш є отаман. За його битись, умирайте. Енеївих ворогів карайте. Еней мій сват, а ваша гетьман. А вас, Анхізович, покорно прошу паланта доглядати. Воно хоч пару бій не вміє і склади читати. Та Урень, молоде, одважне, в бою як буде необачне, то може згинуть неборак. Тогді не буду жити через силу, живцем полізу я в могилу і згину без води моурак. Беріть, беріть рать, ідіти з Богом, нехай за вам помага. Тут частували за порогом, Евандр додаві такі слова. Зайдіть к народу, вони послужать вам в пригоду, натурне підуть воювати. Мезенті їх тіснить, жимає, начин ж нікого не пускає, готові зараз бунт підняти. Пішли, розвивши короговку, і сльози молодеж лила, Хто жінку мав, сестру, ядровку, у інших милая була. То гді найбільш нам допікає, коли зла доля однімає, Що нам всього миліше єсть? За милу все терять готові, клейноди, животи, обнови, одна дорожче милий честь. І так, питейним підкрепившись, утерли сльози із очей. Пішли, марш сумно затрубивши, передживів сам пан Еней. Їх перший марш був до байраку. Прийшовши, стали на біваку. Еней порядок учредив. Палант по армії дежурив, трудився, всю ніч очей не жмурив. Еней тож по лісу бродив. Як в північ самою глухою Еней лиш тільки мав дрімать, побачив хмару золотую, свою на хмарі гарну мать. Венера білолика, красна, корносенька, очима ясна, і вся як з кров'ю молоко духи от себе і спускала, і з брую чудною держала, явилась так перед синком. Сказала, милий, на енею, «Ту зброю, що ковав вулкан, коли себе устроїш нею, то струсить турн, бова, ва полкан, до зброю, що ні доторкнеться, все зараз ламнеться і гнеться, її і куля не бере, устройсь, храбруй, коли рубайся, і не завесе полагайся, то носа вже ніхто не втре». Сказавши, аромат пустила, Васильки м'яту і амбре На хмарі впав спокотила. Еней же зброю і бере, Її очима пожирає. На себе панцер натягає, Палаш до бока прив'язав. На щіт підняв чудесний, Нелегкий був презент небесний. Еней роботу розглядав. На щиті в самій середині Під чернь з насічкою золотою Конала муха в павутинні, Павук торкав її ногой. По був малек Малий Телешик. Він плакав, вилегав кулешик, до його кралася змія і крилатає сім'ю главами, з хвостом версту, страшна з рогами, а звалася Жеретія. Вокруг же щита на заломах, найлучші лицарські діла були бляховані в персонах іскусно, живо, без числа. Коти Горох, Іван Царевич, Кухарчич, Сучич і Налетич. Услужливий Кузьма Дем'ян. Кощі з прискверною ягою і дурень Ступою новою і славний лицар Марципан. Так, пан наш знаряджався, щоб дружби Турно доказати. напасть на ворогів зберевся, зненацька копоть їм дать, но зла Юнона не дрімає. На вилюту, мисли всі знає, опять і Рисю посила. Як можна Турно роздрочити против троянців, насталити, щоб викоренив їх дотола? і Рися виль. Скользнула з неба, до в північ, шустів намет. Е він дожидався тих до вертепа, хлистав з нодіхи охтирський мет. Клавися, від любві був горі, топив печаль в петеному морі, так в армії колись велось. Коли влюбився чи програвся, до топун шохлись, судьба поправся. В веселі, в душу і влилось. А що, Ірися ще питала, сидиш без діла і клюєш? Чи все на тебе лінь напала? Чи все троянцям отдаєш?» «Коту гладкому не до мишки, не втне бачу, панько оришки, хто б що турн бабак? Тобі не хисне не биться, не хисла війній любиться, ти, бачу, здатний бить собак? Правдивий воїн не дрімає, без просу пожи і не п'є, мудрує, дума, розглядає, такий ворогів поб'є. Ну к чорту, швидше охмеляйся, збирать союзних пошпішайся, на нову трою напади. Еней в чужих землях блукає, дружину в поміч набирає». Не оплошай тепер, гляди, сказавши, столики, звалила, шкереберць к чорту все пішло, пляшки і чарочки побила. Пропало все як не було. Зробився Тур несамовитий, ярився, лютував, неситий, троянської крові забажав. Всі страсті в голову стовкнулись, любов і ненависть прочнулись. На штурм, на штурм своїм кричав: зібрав і гінних, і піхотних, і всіх для битви шикував. І розбишак самих отборних під кріпость задирать послав. Два корпуси докупи звівши, а на зекратого сам сівши, на штурм їх не веде, а мчить. Мезап, але з в другім пішли от берега кограді. Побить троянців всяк спішить. Троянці в кріпості запершись, енея ждали вороття. З нещастям тісно пообтершись, біду зустрічали, мов шуття. Побачивши ж врагів напори, у башт прибавили запори, і на валу всі залягли. Віконця з будок виглядали, і носа вон не виставляли. Шептались, і люльки тягли. У них поставлено в громаді, коли на їх лан турн